Отже, всю правду мені розкажи і повідай одверто. Стрів там кого з богорівних супутників ти, Що ходили під Іліони з тобою, І лиха їх там доля спіткала? Дуже довга ця ніч безконечна І не час нам у домі спати, Той далі про дивні свої нам пригоди розказуй. Я б тут лишався до самої зорі богосвітлої, тільки розповідати схотів би мені про свою ти недолю. Відповідаючи, мовив тоді одіссей велемудрий ол, кіною, владарю, сфеаків усіх найславніший. Час є для довгих розмов та маємо час і для сну ми. Все ж, коли так уже прагнеш. «Послухать мене, то не буду я відмовлятись, і ще розкажу й про сумніші з негоди товаришів моїх вірних, що смутно загинули потім». Цілими вийшли вони із скорботи троянського бою, а повертавшись додому, від злої загинули жінки. Потім, коли уже душі безсилі жінок недолугих в різні розвіяла боки сама Персифона причиста, раптом з'явилась душа Агамемнона, сина Атрея, в смутку скорботнім. Навкруг його тіні усі позбирались тих, що в егістовім домі з ним смертну недолю спіткали. Зразу мене упізнав він, лиш чорної крові напився, голосно плакати став, рясні проливаючи сльози, руки до мене простяг, пориваючись щиро обняти, та не було вже в ньому міцної потужності й сили, той, що мав він колись за життя у гнучких своїх м'язах. Глянув на нього і, заплакавши жалю великого в серці, так я промовив і словом до нього звернувшись крилатим. Сину Атрея славетний, владарю мужів Агамемнон, довго печальною як тебе кера приборкала смертю, чи Посейдон у швидких кораблях тебе владно приборкав, буйного вітру наславши на тебе дихання поривне? Чи зловорожі мужі у той час тебе вбили на суші, як викрадав ти корів і прекрасні овечі котари чи як міста воював і жінок захопить намагався? Так говорив я, а він у відповідь мовив до мене, Олер тіт богорідний, здатний на все Одіссею, не посейдон у швидких кораблях мене владно приборкав, буйного вітру наславши суворе дихання поривне, і на суходолі мене мужі не вбили ворожі, смерть і загибель мені заподіяв егіст із моєю клятою жінкою разом. У дім свій мене запросивши, почастував він і вбив, як вола біля ясел вбивають. Так і загинув я смертю смутною, і покатом інших товаришів повбивали моїх, мов, свиней білоїклих, так як лише у багатих домах собі це дозволяють для товариської бесіди, учти або для весілля. Мабуть, не разу уже свідком бував ти, як гинули люди і наодинці, і в розпалі січі з загальної вбиті, та найболючі ж твоє стрепинулось би серце, уздрівши як серед чаш і столів, наїдку всілякого повних, всі ми валялися в домі, на кров'ю залитій підлозі. І найстрашніше з усього, що чув я, був голос Касандри, доньки Пріама. Сама клітемнестра її біля мене вбила підступно, вмираючи Хтів з землі підвестися, меч ухопить, та руки безсило упали, позбувшись, сорому, сука та геть подалась, і очей не посміла, і рота закрити мені, Що в оселю Аїда відходив.